Du lyssnar på Projektorn rullar. Podden där vi djupdyker ner i filmens och tv-sens ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max. Och mig, Alex. Jag hoppas ni har suttit och suktat efter djupa insikter om film och tv. Levererade av två genier om jag Eller pajasar. Ja. <laughs> you, you shoes. <laughs> <laughs> Men jag hoppas med våra nya Pampian vignett och våra nya Pampian mickar att vi kan leverera bättre än förra säsongen. Absolut, då var vi ju gröna sådana och vi har varit och grävt upp och pratat om en hel del. Men det finns mycket kvar. Mycket, mycket, mycket. Och det kommer ju nytt hela tiden. Ja, det hoppas jag. För extra många biospecialer ja. i år så. Men då är det lika bra att sätta igång direkt. Och när ni hör det här ljudet. Då vet ni att det är dags att vända blad. Nu kör vi. Oh, what a day. What a lovely day. Blod, svett och dårar. Testosteron, bensin och ren Överlevnad Idag tar vi oss an Mad Max filmerna Do not my friends Become addicted to water It will take hold of you And you will resent Its absence Mad Max från 1979 Yes Regisserad av George Miller Kanske han är för uh, Babe Just <laughs> det <In case. laughs> på massa annars här djurfilmer. Är det så? Ja. jag reagerar när jag bbn ser det. Ja, Mad Max kille Ja. Ty ja. Och det är tydligen. Det, det. är ju ganska råa filmer ju alltså. det är ju inte... Nej, nej. Spar inte på kutet man säger. Nej. Jag bensin, ja. Framförallt är, alltså, just för att han har, han har jobbat som läkare innan detta mm. som, han har ju ganska bra koll på mco olyckor och bilolyckor och allt sånt mm, där. Ja. Så väldigt mycket där han fick sin de detaljrikedom ifrån yeah. skulle jag vilja gissa på. Och eh, vi får se eh, Mel Gibson i en tidig roll som eh, Mad Max Rokatensky. Mm. Trafikpolis som är trakasserad av. Ja, detta ska vara inom en snar framtid. Mm. Vad kan man säga då? Är liksom 79, eller skulle du gissa på 80-tal? Ja, det antagligen då. Det är halvdystopiskt sådär. Inte riktigt som uppföljare. Men, ja, det, är det förstår inte jag då? riktigt. Att, vad som händer däremellan. Nej, det känns mer som att det är ute på vishan kan vara ja, ja vi, vi kan ju återkomma. Ja. Det, det är väl lite så att polisen har fått lite mer att säga till om kanske. Mm. Jämfört med än vad de hade, hade på 70-talet och och idag. Ja, precis. Är lite mer hårda bud. Framme hagelbössan liksom. Ja, det alltså, du verkar ju vara alltså Alltså om vi tycker att klimatet blir hårdare så är vi inte riktigt där när de är i filmen liksom. Nej. Men ja, alltså jag tycker att detta är inte min favorit i franchisen. Nej, alltså. nej. Ja, jag, alltså, det jag är jag... kontrast till de andra på man säga. Ja, verkligen. Det liksom inte alls... De är samma. med lite liksom, efter apokalypsen på något sätt. Så det är mer en hemd -rulle, på något sätt. Ja, precis. Som med Gibson skulle <laughs> återkomma till gång efter gång. Ja, för jag gör väl liknande med uh, The Punisher. Mm. Liksom uh, familjen blir uh, brutalt mördad när han går hem. Det. Ja, väldigt enkelt ja, det funkar. alltså det är väldigt uh, ett ja, men det är, det är inte mycket blod heller, men det känns ändå ja. brutalt på något sätt. Ja. Sen gick det väl lite rykten om att uh, de amerikanska stuntmännen de blev så pass avgångsjuka att de startade rykten om att det var till och med någon stuntman i filmen som dog när han fick en motorcykel över sig. Men uh, det var tydligen inte sant. Mm. Nej men det är ju bra PR <laughs> som man gör. <laughs> ja precis, det ser jag ju lite Ja. De kanske inte är jättebra PR på det sättet, men. <laughs> det är <som> äkta stund. <laughs> det är ju inte jättemycket att säga om just den här filmen. Alltså... Nej, jag hade ganska låga förväntningar så jag visste att det var riktigt låg budget. Alltså, men det... Mm. Det är mer värdeutom, vad förväntade man? Ja, alltså de, de, de, de, ja, hade mycket ju, lite. de hade ju verkligen inte mycket, och, mycket pengar att leka med, liksom alltså, men de har ju ändå lyckats. Gör ganska mycket med de pengarna de hade. Mm. Jag vet att de har till och med snutt props för att ställa tillbaka det senare på, på dagen, liksom och sånt där. Yeah. Från andra kulisser och sånt. Sen så var det så att de dubbade den till amerikanska röster i USA? För att de är inte osäkra på hur <laughs> de skulle uppfatta australienska accent. Det är mycket möjligt, det är inget jag har tänkt på. Men det är ingen omöjlighet när det gäller amerikanerna. Ja, precis. Sen så den inte ut i flera länder, länder. Till exempel USA och Sverige. Förr med, den släpptes i USA. Men under liksom väldigt, på väldigt få biografer liksom, mm. runt om i landet. Liksom. Så den, den blev ju inte världskänd. Lite uppskyr. Därför blev det lite fel när uppföljaren kom sen. Liksom, Just det, till med Max 2 fast det inte där hetan gick <laughs> ja. under radarn. Då blev det The Road Warrior. Ja, precis. Och då blev det liksom folk lite så här. vad är detta för något? Mm. Så jag vet att IMDB ändrade sen till Mad Max 2 The Road Warrior, bara för att hope. Äh, bara för att visa. Liksom. Ja, men det funkar ja. ändå som en standalone film liksom. De kör en liten prolog i början. också alltså, Ja, alltså, som det är, just för att uh, det, det är helt annorlunda jämfört med alltså, första filmen alltså. Mm. För det som mellan första och andra filmen där måste någonting riktigt hemskt eh, liksom hänt. Ja, vad var det? Var det krig eller något skit? <laughs> Nej, det var inte krig tydligen utan det är bara liksom... Det har bara ner sig i världen liksom. Eh, ja. Politik och <laughs> allt som jag har förstått det. Bensin är mest eftertraktad. Du är det var. nu? Ja, precis. Och här får vi ju säga, Detta är ju lite mer påkostat. Här får vi ju träffa Bruce Bens bland annat som... Man känner ju från ganska många filmer. Typ Ace Ventura 2, Star Wars. Han är med den här Legend of the Seeker-tv-serien. Mm. Som okay. hade väl typ tre säsonger eller något sånt här. Han var ju trollkaran då. Ja. Är det här sidekicken i World War? Ja, precis. Ja, ja så bekantet. <laughs> Han har ju ett väldigt speciellt utseende. Lite... Både lite skrämmande och ja, mottagande ändå. Alltså, någon som kan skrämma livet över dig men kan ändå bli din kompis tycker jag. <skratt> <skratt> <skratt> ja. <skratt> uh, sen får vi, har vi, vi även äh, svenskt i den stora antagonisten. Det mm. är Humongous. Spelas av göteborgarna Kjell Nilsson. <skratt> ja, ja. Och mycket mer hatar den här Kjell Nilsson gjort. Varken innan eller efter. Så jag vet inte om han har varit på semester i... Australien, så alltså, ja, vi behöver en, en kille i din kaliber. <laughs> Beefcake. Ja, alltså han, är ju, han visar ju mycket och han är väl typ, ganska lättklädd på kroppen. Ja, det är ett bondage-mode på något sätt. Ja. Det är väldigt märkligt. Och det skulle ju verka vara ganska varmt där, men det var tydligen väldigt kallt. Emil Gibson, han låg och hotrade under filter mellan ja. tagningar och sånt. Ja. Kan jag tro. <laughs> <laughs> Nej, nah, fan. Det här är ju en film som är i full gas. Nu no på intended från början till slut. Mm. Ja, detta är ju det min favorit. Ja, det är ju den första Mad Max-filmen jag såg. så Det enda jag hade sett i sin helhet fram tills nydigen. <laughs> Jaha. <laughs> fram Faktiskt Fury Road. Det här okej. Okay. Ja. Jag har en äh, kusin som också heter Max. och han, äh, han tyckte att jag skulle säga det när, när jag var... Ganska liten. Vad mm. <laughs> är <av> den en <laughs> Ja, Förmodligen att, för att han heter Max. Ja, <laughs> men Max. Mm. Nej men jag vet inte. Ja, men jag, jag, jag gillar den. Alltså, uh, det är ruggigt uh, välgjort också. Valgligt ja liksom. Uh, fortfarande håller uh, hög Action scenerna är liksom. Uh, det är något som liksom. Filmerna efteråt. Liksom opererar efter i actionfilmer och allting Mm. Ja, verkligen. Det känns på riktigt. Det var innan en och sånt här. Så det är verkligen. Här ja, precis. Lyckats väl. Och där har ingen en sig med en liksom. ja. De lät inte den här killen äta på 12 timmar. Stuntmannen <laughs> i lastbilen. För skulle det gå snett och de skulle behöva operera. Så var du bättre om man inte hade en mat i magen. Och, eller sånt här. Fan var hårt. <laughs> men det hände ingenting. <laughs> jag tror film. Alltså. <laughs> men det, det var någon kille som fick Benen brutna Typ ja, Jag minns inte <laughs> ja, det. för den Det var väl någon han, någon, han hade missat Ett ta upp en bil, men, ja. ja. Det ser farligt ut i Ja, det är väldigt häftigt. Ja. Alltså, om nu var det någon stuntman som dog under inspelningen av stumfilms ben -Hur, då kan vi tänka sig att någon i alla fall bryter benen under Road Warrior. Ja. Känns ju som en high stakes. Ja, det kan man ju lätt säga. Uh, Mel Gibson kommer tillbaka som Mad Max. Mm. Uh, hade 16 repliker i hela filmen. Och två av dem var I only came for the gasoline. Ja. Yeah. <laughs> och sen, nu spelar du sig in i ordning och så. Och det är väldigt uh, ovanligt för en actionroll. Ja. Yeah. Det är ja. ganska ovanligt för filmen. Ja känns det känns som ja. Ja. Kontinuitet. Du kan inte misslyckas. <laughs> <laughs> ja, men sen, samtidigt är det lätt att liksom, veta liksom, ja, men, då har detta hänt innan. Liksom. Då mm. blir det liksom ingen röra. <laughs> ja, Nej, precis. Kanske att det är en skripta. Nej. Och för er som inte vet så är en skripten en sån person som har koll på saker och ting. i Så att det matchar från ena och tagit in till den andra. Precis. Utspelar sig fem år efter jätten. Mm. Så det har gått väldigt ut för på fem år. Ja det får <laughs> Och sen får jag även nämna det en ska ha inspirerat till The Terminator för James Cameron. Han ska ha gillat den så pass ja, Men jävligt bra rolig. Ja, en trendsetter i action -genren. Ja, verkligen. Det var verkligen bombrytande. Precis som Star Wars. <laughs> mm. Mm. Yeah. Med sin... Uh... vismål. Ja, men uh, det var ju mer uh, det digitala där. Här var det mer trendsetande för action -filmen. Ja, det kan man säga. Men det var ett slutar. Nej, nej, nej. Fyra år senare kom Mel Max ja, Tina Turner. Mm den första att bli amerikansk poroserad av en antagonist i Tina Turner. Ja, är det? med de Hollywood känns över den. Hela ja. stilen på filmen. Och här regisserar George Miller tillsammans med George Ogilvy. Mm. Så han är inte helt ensam. Okej. Okay. Påtvingad eller? Ja, det var jag att säga. Känns ju som hans hjärtebarn, liksom. Ja, det var så här att uh, George Miller tappade lite intresset under tiden. de uh, scoutade inspelningsplatser och sånt där. Hans äh, vän och äh, samtidigt producent Byron Kennedy dog i en helikopterolycka mm. under tiden de scoutade. Äh, så därför blev det liksom att äh, George Miller tog hand om actionscenerna och vi tog hand om resten. Yeah. Och därav kanske man märker att helt ja äh, precis De är familjevänlade oss <snittills> uppsättningsvis. Ja, detta var väl den första Eller den enda Som är PG-14 mm. Vår, vår elvaårsgräns Ja det kan jag köpa. Det skulle först inte vara en Man Max film överhuvudtaget mm. Det skulle vara en postakoplyktisk eh, Flugornas herre Där barn Blir hittade av en eh, vuxen Sen blev det en Man Max När George Miller föreslog Ja men den här vuxen som barnen hittar Kan vara en Max Ja, och då blev det, <laughs> <laughs> och då blev det så. Det har stängt alls. Ja. Nej, men det vi, det ja, vi har ju den biten i filmen också, så, ja. så den leder vi vidare den idén. Men ja, annars kan man jag jag blev lite jättestull på den. Där, där är den här scenen med de ska slås Jag gör verkligen liksom den här uh, presentatören. Liksom. Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. Är gillar la. Ja, men <laughs> sen över att det lika bra. Nej. <laughs> ja, hyggligt. Ja, det är definitivt inte den sämsta man har sett alltså rent så. Kanske den sämsta men Max Hetis kan få att säga men. Ja, jag känner man har fått väl stå 3 lite på samma men. Ja, ja, ju, ja, ja, jag kan ju hålla ja. Jag med den där. Mm. Absolut. Uh, ja, vi har Tina Turner som Ant Entity, den stora antagonisten här i denna filmen, kunde spelas av Jane Fonda. Här uh -huh. Hade de i tankarna. Ja. Uh -huh. Hur kom Tina Turner in i bilderna vet vi det? ingen aning. Men uh, hon hade verkligen inga problem att vara med i den här. Hon var ju tvungen att raka av sitt eget hår för att sätta på sig en peruken som hon har i filmen. Uh -huh. Det var inga problem alls han ja. brukar vara ganska heligt för framförallt för artister och sånt här jo, jo. Jag kan tänka mig även liksom då säger är det lite så raka av håret så hon får hon får ändå ha kredden där liksom att hon... hon gick in för det ja precis sen fick ju med Gibson i sin tid också par exemple anta jag. jag börjar med att han är fullt braveheart mode Tio år innan Braveheart. <laughs> Jag ser lite här den här silverröven uh, också lite så. Det är ska vara 15 år efter tvåan. Så han ska vara lite äldre. Lite äldre, lite visare. Lika med. Fint sagt. Men är inte så jävla galen egentligen? <laughs> Nej, det är inte jag tyckte han var, han var mest med i jättan. Ja, yeah. med fartgardning. Mm. Sen tycker jag vill jag höja Robot Grubb som är Pig Killer här också. Ja, Och på australienska betyder det typ att utstött. Eller något sånt pig Killer? Ja. Uh -huh. Eller om det myntades efter den här filmen. Jag har inte riktigt tonat på den. Men uh -huh. Jag följer mig att det ska vara utstött på australiensiska. Outcast typ. ja. Och ni som kanske inte känner till Nämnet Robot Grub Ska tänka er Doktorn kan komma På tal om dåliga svenska översättningar På titlar liksom Flying Doctors Han växte upp på 90-talet Ja precis det är 4 Nej Det är inget jag saknar Nah. Det där var mässigt introtsängen i Kvarandra man såg introt, sen gick de andra ifrån Eller på ytterkanalen. <laughs> Introtsarbets. <är> <laughs> det var kom hajåg. Eh. Ja. Ja, en bra melodi. Mm. Helt okej. Okay. Trälvärd. Precis som Dallas Ja, ja precis. <laughs> ja, men det var ju samma stuk som Dallas faktiskt så uh, yeah. uh. No. <laughs> no, ja. den fick en Golden Globe. Mm -hmm. också mm. Men då var jag tignan Turner's låt We don't need another hero. Aha. Den daterar ju det hela ganska mycket Ja <gär> Man sätts inte in i en stämning Utan med en 80-tals-vibb Ja, kan jag hålla med du Kunde hållit där kände jag liksom att Jag förstår lite att det dröjde sig In till en yt ytterligare film liksom, för mm. att, Vad mer kan man göra liksom? Ja, det känns, känns som liksom så Lite så, sägdraget Alltså Göra liksom fler, flera filmer om tid efter ja. kan bli ganska sparsmång. Nej, men... Så har det gått som du har gått med med Gipshans karriär också. Det är svårt <laughs> att få upp honom på nummer ett. Nej ja. ja, men jag tycker liksom efter där var jag nu på topp. Med, med, mm. Jag har laddat vapen och... Dödat vapen. Jag har laddat, laddat vapen i en paradigv. Ja, <laughs> precis. <laughs> och massa annat jag ja. också antar ja. jag. Det var innan det om med Passion of the Christ och efterdyningarna där. <laughs> efterdyningarna? Det, det är väl det är snarare, yeah. snarare efterdyningarna som yeah, yeah. sabbade föran. Passion of the Christ var mest kritiserad för att de var otroligt våldsam. ett antisemittisk mot Men det skulle bli få bekräftats. Stacka smill. Ja och nej ja <laughs> Faktiskt uh, Han satt sig ner i skiten själv faktiskt ja. uh, Sen döjde du som sagt En jävla lång tid innan Nästa kom Ja, det kanske är lite på de nyheterna. <laughs> jag kunde ha kommit 2003 med, med Mel Gibson. Nu skulle in i Namibia och Miller hade en jävla problem med att få rättigheter. Och lite sån här, eh, USA var väl inte så populära där just då mm. på grund av Irakkriget och allt det här. Och sen samtidigt, Gibson ville göra Passion of the Christ som kommer ut året efter. Så det skitser det där helt enkelt. Mm. Så vi fick ju vänta till 2015 när Fury Road kom mm. utan med Gibson. Ja, yeah. är frågan är det bra eller dåligt. Det tycker det fungerar perfekt. Typ en reboot. Ja, yeah, det får man säga. Och lite fler ansikten man känner igen. Tom Hardy som Mad max. Mm. Charlie Theron känner vi oss igen mm. väldigt många filmer uh, Nicholas Holt Just det, blev inte bara för insåg om det va? <laughs> X-Men och. Bad Boy va? Ja, precis, ja. det var väl hans första Bad Boy, när han var väldigt ung ja. uh, Zoe Kravitz Dötter till Lenny, Lenny. Uh, Rosie Huntington -Whit Whitley modell som uh, gör sin andra film efter Transformers, Dark of the Moon. Mm. <laughs> mm, mm. <laughs> ja. Och när jag såg att hon skulle vara med där så blev det lite var varningssignal för mig för jag tyckte hon var inte uh, så jättebra i Transformers. Nej, nej. men eh uh, hade kanske inte så stor chans i Transformers gäller för den delen, så jag gav dig en chans. Fair enough? uk's Byrne, som uh, den stora antagonisten i Martin Joe. Mm. Han spelar faktiskt tågkatter i uh, ettan. Antagonisten ja, är där. <laughs> ja, det är inte bad faktiskt. Ja, men här är så skadad och allting som man ser liksom bara från ögonen uppåt. som man säger ju liksom att det är samma skådis. Mm. Och det som slog mig, alltså, när jag fick reda på detta, alltså bara 20% CDI. Ja, ja det, det är välgjort det får man säga. ja alltså det, det var helt sjukt. Ja. Det är bara 10% enligt Miller själv. Men det är typ Sandstorm eller någonting. Ja, alltså lite, alltså typ uh, Charlize Theron saknar en arm Jaja, så det är det, det, det, uh -huh. det har många så gjort ju annars känns det som det är sandstormen som Herregud. är mycket ja. Vad ska man säga, handlingen i kort Furiosa är då Charlize Theron, hon uh, är lastbilschaufför typ Mad Max han fastnar, uh, han blir tillfångatagen tagen som jag tycker han blir typ i varenda film Ja det är hans grej jag han. uh, hos ett gäng uh, väldigt skumma typer med då bland annat i Joe. Ja, han är ju ledaren. Supreme being. Mm. Och Charlize från snor hans fruvar. Ja, typ. Hon ska rymma tar ifrån. Typ Avels, Till för avel. Ungefär. Ja, precis. <laughs> Jag äh. med dem när hon ska på något uppdrag. Ja, precis. Och, äh, Avviker. Mm. Och där börjar äventyret. Det är det filmen handlar om. Deras flykt de lär typ jagade hela filmen och får mm. hjälp av Mad Max som också lyckas fly från Martin Joe. Ja, yeah, exakt. Exactly. Det, det är Det är det. Och jag ber inte så mycket med för det här. Ja. Det är så jävla ja, så... väl oljat om man i ja, <går> i botten och det är jävla. Jag tycker det är en typisk Mad Max-film liksom. Det är så jävla välgjord. Mm. Men det är Road Warrior fast det är liksom i... ja precis på 2010. <laughs> men det, det är liksom inte mycket till handling alltså Så. utan Det, ja, det, det är, är, in de är bara filmer, egentligen Ja, precis. Det är det jag menar. Alltså. Ja. Typiskt max franchisen Men det är så jävla snyggt. Ja. Det är liksom kompenserat tycker jag. Så det är liksom ska, ska man gå in och liksom bli upplyst. Så ska jag inte gå in och titta på det. Nej, så är ingen som själv söker. Nej, det är liksom. Alla de här kulturarbetare. Ja, sådana fin <laughs> finsmakare. De, de kan hålla sig borta. Fast den fick väldigt bra recessioner också. Och vinnit pris och allting. Så. Ja, den fick ju sex Oscar. Mm. Ingenting för handlingen. <laughs> utan det var ju <laughs> kostym och centauri. Ja. Charlie Staron, vet jag inte om hon var nummerad men skulle kunna tänka sig. Nej, så jag ja. Nej men det, det är riktigt jävla snyggt. När Miller screenade ett par scener på en filmfestival mm. så var det en man som ställde sig upp och frågade liksom, hur fan gjorde du det där? Hur fan filmade du det där? <laughs> och den här mannen var inte ingen mindre än Robert Rodriguez. Ja. Ah. <laughs> Och då har man, man impet. Ja, han har gått över mycket CGI. Sen han ja. Det är en superfressig film. Det är lite hård och macho samtidigt som det finns en liten feministisk twist vad man säga. Ja, jag kan mm. Och det är häftiga med den här inspelningen var ju att de här äldre damerna som är, med, som är med i filmen. De gjorde ju typ sig nästans själva också. Ja, <skratt> ja det är hatten av alltså. <skratt> det, det. <skratt> Vad <laughs> man säga? Pantertanter. Ja. Men Mad Max Fury Road, är det en reboot? Remake? Eller uppföljare? ska vi kalla det? Reboot? Det är en reboot. Ja, remake skulle nog vara lite mer lik de andra, fast den är lite för egenhändig kanske. Mm. -hmm. det är lite som en mix av dem. Ja, definitivt. Jag, jag kan slänga in uh, re Reimagination alltså. <laughs> Ja, det kan vara flera saker samtidigt, <laughs> det är väl det också, samtidigt så är det ju av samma regissör så det är ju samma ja, imaginativ. Det är ju bara män, med, alltså själva Mel mm. Gibson som är utbytt. Och det, har, det har de gjort tidigare ju, alltså bytt ut skådisar. vad då, du Oftast är det ju inte de har bytt skådis på ju. Men Nej. på många uppföljare så har de ju bytat ja, ja, skådis på någon karaktär ju. När man måste lyckas få in den igen. Ja, precis. Men huvudkaraktären är lite annorlunda. Fast nu är det så långt efter oss att Ja, det är det som är grejen nu så. Alltså, efter. Det är grejer som alltså, folk som säger att den utspelar sig efter Thunderb Thunderdome. Men det här är ju ett problem för att där ska ju. i Thunderdome så spelar ju Mel Gibson typ 45 ja, något ja Och här, här ska han föreställa 35 typ Så jag är svårt att se, liksom Det logiska är att det ska utspela sig efter Björn Fenderblom Nej, jag Förlåt. det låter lite som ett nytt kapitel lite på något sätt. Ja. Just för att han äh, Rummer liksom Både från de döda och levande ju. Och de, le le de döda är ju Folk som har träffat på tidigare du får ju se ett par tillbakablickar ju. Ja. På äh, Folk han känt eller träffat. Mm. Skulle det kunna vara hans familj eller, eller liksom det andra människor det handlar om som han har träffat efter? Men det betyder att det är hans familj just de flashbacksen? Ja, men Hon de, de är dator, olika allihopa ju. Ja. Uh -huh. Men är det, är det verkligen hans dotter? Han... Olika, så det skulle kunna vara barnen från Thunderdome då? Ja, precis. Huh. Ja, det det är det inte sant Det är där de har fått in det. Mm. Alltså, själva den jag säga, teorin. Men ja, uh, yeah, det är liksom så. Det är, ja, ja, ja, ja. det är just åldern jag stör med på att han blir yngre i så fall. Från 45 till 35 typ. Ja. Men om de nu ska börja på ny kula är det kanske dumt inte sätta en 60-åring. Ja. <laughs> ja, alltså, skulle du vilja säga en ny Mad Max med Mel Gibson? Ja. Fast, han gör väl den sortens råbarkade hemdfilmer fortfarande. Fast med en mindre skala. Men jag tycker Tom Hardy gör ett kanonjobb. Även om han är mer en äh, B-figur. Det är egentligen äh, film. Hon tar över liksom. Ja, äh, men... Alltså det är, det är typiskt med att Han, han har åter många... Han bara hänger med på färden. Ja, han har åter många sådana här äh, repliker. Han blir lite bitchsläppad och sån fastspänn. Så. <laughs> Misshandla. Äh, vad kallas han? Ja, Bloodbag. Bloodbag ja. mm. Den biten är nog det enda jag stör mig på i den filmen. Att han överlever uh, den kraschen i, i sandstormen. Mm. För han sitter ju liksom längst fram på bilen han är liksom körd. <laughs> ja, kan man säga. Men han överlever uh, och den smällen. Uh. Liksom, uh, och det, det, det är definitivt CGI liksom, när han flyger mot en där. Liksom. Nej, men mm. det, det störde jag mig som fan på. Uh. Och det, det bringar ner ett eventuellt betyg. <laughs> Realismen, ska det? Ja, <laughs> yeah. Nej, men, ja men nej just ja, De har de lyckas så jävla bra med allt annat de, de, de kunde lösa det på något annat sätt att han var typ i bilen eller något sånt där mm. Att han lyckas krypa in eller något sånt Nej, sånt man. Med, face down i sanden. Nej. Ja. Bostavsäger säkert nej, precis. Nej, mm. men, ja, sig oska, det. precis process. Han är klar så relativt oskadad landar Det i sand det är inte som att landa på asfalt Ja men Tänk ändå i, i du, slungas det, blir, det måste ju ändå bli som typ vatten Alltså För, ja, så, för slungas du iväg Snabbt på vatten ja, Det blir det dig som asfalt också, ja. mm. Så det, det måste vara samma Kan jag beror på vinkel? <laughs> jag vet inte Nej <laughs> Det var ju storm Så det kanske hindrade fallet Eller mildrade fallet <laughs> Ja, okej. Okay. Det är det jag stör mig på mest. Eller jag typ det enda jag stör mig på nästan. Ja. För jag, jag, jag hade ju sig inte så höga förhoppningar på, på den liksom när jag såg den. Så du den på bio eller? Nej, ja. jag gjorde faktiskt inte det. Synade du ja. ja, faktiskt. Jag ångrar mig faktiskt nog att jag inte gjorde den. Ja, det känns jag <laughs> <ö> överkörd inte. <efter. laughs> men ja. Utmattande. den. Ja. <laughs> Jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg den faktiskt. Mm. Alltså, det var inte typiskt med Maxfield. Liksom. Inge, ingen större handling utan pank på. Punk på In action, action. Alltså väldigt snyggt ja. gjort också. Jag hade rätt höga förväntningar. Det var inget problem. Här har du bara. Man läst läs mycket bara grejer. Liksom. Ja, Okej. Okay. Och sen, det, vi väntar oss en uppföljare så Mm. Wasteland, Just det. Har det nästa år eller? Ingen aning. Det verkar att ha kommit så långt i... Pre-production va? Det inte säga. Eh, Miller ska revisera och Hardy ska revisera Max. Ja, Men eh, det är det enda. Mm. Sen går det om att det ska vara en prequel och, eh, eller sequel. Vilket av det blir får vi se. Är det bara spekulationer? Jag har hört både och. Men eh, jag, jag tror att det är en eh, sequel. Ja, ska få Vi har redan sett hans ursprung liksom. För. Ja, precis. det kunde ju, han, Tom Hardy kunde ju lika bra byts ut för att uh, han var inte så sus hos uh, varken George Miller eller Charlize Ferrani. Tom Hardy. Ja, ja, han var väldigt uh, besvärlig under inspelningen, Passe. Men uh, han säger själv att det förmodligen har uh, haft att göra med all jävla sand och ditan och datan. Precis som människan ska och så gillar det precis sand. <laughs> <laughs> Nej, precis. Sen, uh, <laughs> Gets in everywhere. <laughs> Men han ska ha bett om ursäkt uh, åtminstone i den Miller på premiären. För han, då han liksom minskat mm. hur jävla duktig han var. Alltså att Miller ändå haft koll på vad han gjorde statutsmäns duchess. <laughs> ja precis. Jag vet inte hur har relationer med någon Ferron och har det ju men hon klickar näsbena på han alltså. yes. i alla fall. Men uh, Ambergen. I slagsmål säger ändå eller? Ja precis. Det ja. <laughs> det var det var inte, det med flit. <laughs> Offstage. Du vet. Ja, ja precis. Men tror du tror du att det är möjligt att uh, Mel Gibson skulle kunna hoppa in alltså kanske som i en cameo? Som pappa Max. Eller, Eller lite så här. Alltså, Inte som Mälder typ men... uh, Istället för att uh, så Skogen, säga, ma se, se, se Max som ung så alltså, ser man Max som gammal i framtiden. Liksom. Ja, Tänk mig en grånad Gipsen. <laughs> det kan börja ett uppsving. Ja, det behöver han han, ja, han har väl gjort ett antal försök nu. Ja, lite mer indie-filmer men... Uh... Det var kul om han kunde avsluta kajan där han började. Typ. Det var snyggt. Ja, vi kanske får bättre åka till Australien nu göra Mad Max. Mm. <laughs> Visst, med Mad Max är ju lite mer Hollywood nu också. Mm. Jo. Ja, vi får se helt enkelt. Med helt på däck i släget Mel Gibson. Han är inte Nej. bakom kameran nu. På han visar att han är en jävligt bra regissör med Axel Rich. med uh, Andrew Garfield. Just det, krigsdrama. Ja, väldigt tungt krigsdrama. Nej. Som jag förstått det. Tyngre än. Jag vet inte. Jag bara har bara hört tungt krigsdramar. Ja. ja, men det är ju skicklig. Det får man ge dem. Apokalyptor var, alltså väldigt, ja, det vet, vet, det var så väldigt... Nej, den var inte jag lika förtjus till faktiskt. Det var väldigt spännande. gjort. Ni spelar på original <här> Originalspråket. <här> <här> inte på engelska. Jag ja, det, ja var det var, var, ganska var ganska väldigt... <här> för mig kändes det lite som en uppföljning till Passion of Christ. För är var det, liksom, det på hebreiska där också jag kan säkert alltså, det hebreiska. Nej men alltså du menar, alltså, alltså, att, alltså att det, det är engelska någonting. Ja precis ah. The native language Just det, native tongue mm. Varför tror du Manmax har blivit så populär Med tanke på att handlingen är ju Väldigt, väldigt simpel Och kanske Nästan ett inte originel. Nä, just, uh, och så originel Nej, men just Och sätta action här Det är ett eget twist kanske Mm. Att uh, action är så jä jävla välgjorda som de är faktiskt Ja, ja det är väl främst det Action hade väl alltså, högtid under hela 80-talet egentligen Ja, det håller jag med ja. Det var väl en del av hela den vågen Hjälpte till att skapa den också. Ja, precis Framförallt uh, The Road Warrior liksom, den, ja. alla, den här slutscenen på uh, långt tal om liksom. Det är action när det, när det är som bäst. Det är det Ut, till och med utan CGI liksom. Ja, verkligen. Ja, det är... ja, de kunde. <laughs> Uppenbart är en jävligt ja. begåvad. George Miller, ja. klippare och allting. För därför blev han fortfarande inte klok på, <laughs> på hur han <laughs> lyckas gå från Mad Max till Babe, den modiga Nä. grisen. <laughs> Mångfacetterad filmskapare. Hahaha. <laughs> <God. laughs> Ja, men jag hade nog mer köpt att han kanske gjort då, Animal Farm. Av George <laughs> Ja, fy fan är det inte. <laughs> ja Nej, men det ligger nog som du säger. Liksom, att Action var just då liksom, väldigt stort. Mm. Eller uppåt, uppåtgående. Jag har fått bodycarp-genre, fast den är <laughs> <laughs> inte detta direkt. Nej, det, det är ju bara jätten. Han är ju snut. Ja, alltså, jag menar två... Två. Två människor ja ja en Jag att Dödligt vapen nu. Spencer Terence Terrence Hill. I yeah. <laughs> Gene Wilder Super Richard vapen. <laughs> Nej, <laughs> det tar vi för mycket. just <laughs> ac actionchangeln så var det väldigt yeah. starkt, fallet på 80-talet. Ja, 90-talet också. Starkare yeah. i Jackie Chan. <laughs> <laughs> det är nästan trött <laughs> Ja. Men äh, där, där går vi nästan mer över till omaka par. Mm. Bad boys. <laughs> <laughs> ja, Då går vi in på par om Mad Max är ensam. <laughs> ja, det, var, det var mycket så. Den här skiljer sig lite därför. Ja, det är det. är många andra. <laughs> <laughs> ja, Nej, men jag tycker, jag tycker är ändå häftigt att liksom, det inte bara är Hollywood, alltså att. Har, här har vi liksom något australiensiskt som ja. verkligen sticker ut. Och så, så känner att det är ruffig sådär. <laughs> Skitig och in, lite indie på något sätt. Ja. Det är ja, men så, så fort att det är Hollywood så känns det indie. Ja, jag små på riktigt på något sätt. Inte ja, så, äh, det blir liksom mer... Äh, du kommer ihåg när jag såg hjärtan, alltså äh, Lite mer obehag. Ja. Liksom. Man får grus i ögonen typ. <laughs> jag, ja, men, uh, jag tror det är ganska tidigt in uh, där in, filmen börjar med en biljakt mellan mm. poliser och en uh, uh, fånge som rymt. Och så kör de in i en uh, stad där en uh, liten pojke bara springer ut på gatan mitt framför dem Liksom, och, mm. liksom det är bara liksom just för att det känns inte som en Hollywood-produktion så blir det liksom ett sånt obehagat. V vad ska hända yeah, med liksom? Vad som helst kan hända. Ja. Man, man får även säga liksom uh, Max-familj liksom blir nedkörd av uh, mm. motorcyklar liksom. det, det är också något som ska in i hjärtat på en liksom, När man bara ser den lilla barnskon flyga när samtidigt som MC- uh, mm. Så Jag vi bra. ska de veta så länge med det? Jag tror att de skulle börja göra någonstans. Så att de blir mad. <laughs> precis. För, för den biten är ju... Det är ju alltså hans hem, är ju väldigt kort. Ja. <laughs> <laughs> väldigt effektiv, om man kan, ska säga så. Ja, tidseffektiv. Och så inga direkt motgångar heller. så alltså. alltså, alltså, Stort sett hela filmen så förväntas. Man, man säger nästan att familjen ska klara sig. Nej, ja. ja, inte Hollywood. <laughs> det är australiamän eller en jensk australisisk mate all right mate jag tycker vi får nämna bilen som har blivit lite kultförklarad ja jag har hört det i vissa kretsar v yeah. är ett mm. interceptor det är egentligen en Ford Falcon 73 års modell okej okay. <laughs> och den är med i ettan halva tvåan och så alltså lite i Fury Road. Ja, alltså så det visar sig att man lägger märket på sånt. <laughs> så jag blir inte riktigt klok på hur den har fått en sån Nej. guldstatus som den har fått. Nej, Alltså är det för uh, Mad Max som är DeLorean när ni har fått tillbaka till framtiden? Ja. Eller, okay. Ja, ja, ja. Hur Ungefär. <laughs> Så, nej, jag blev inte riktigt klok på varför men... Dieselfett i kisterna ja, man säger, jag. Det är, jag vet inte hur vanligt det var Med att motorn är så stor Så att den liksom Går över karossen liksom. Ja det är ju tufft När ja, man säger liksom Visst det går igång på motor Är det, ja, det är varken du eller jag och några... Nej nej. Hej. Jag vet tillräckligt mycket för att ha ett körkort, men absolut inte <laughs> mer. <laughs> Jag Mitt sträcker sig till tv intresse liksom inte mer. Grand Theft Auto? Nej. <laughs> Grand Turismo. Äh. <laughs> Är det en stygg bil så kan man väl säga. <laughs> stygg bil? Men, snygg. <laughs> stygg. <laughs> <laughs> det kan man väl säga. Ja, det gör jobbet va? Mm. Och den har väl nött om den nu ska... Det är nött jag kultstatus. <laughs> jag tycker att det är så konstigt. Om den har så stor status varför vann inte mig mycket mer i Fury Road va? Mm. För det, det handlar om kanske någon minut eller två max. Knappt yes. det. Okay. En, ja, det. Jag tänker mig långt halvare när <laughs> <laughs> jag tänker Fury Road. Ja, börjar den och med max får. Road Warrior, absolut. <laughs> Det är det framförallt Jättan som alltså den har en lykke roll? Då. Ja, <laughs> <det> är, <laughs> ja är, där sitter han. Det står ju stort sett större delen av filmen. Ju, så. så jag tror det är främst etan som har gjort den till kul, typ. Ja, Jag tänker inte på en specifik bil. När jag tänker på Mad Max. Tänker jag liksom, fart och biljakt i öken Ap apokalyptisk, landskap. Apokalyptiskt ja. ja, och skit och <laughs> Ap Ja, apokalyptiskt och äh, bensin och... Sand, svett, blod. <laughs> ja. Ja. Tror du en sån här värld skulle kunna existera i framtiden? Jag tänker för, först och främst på jättan närmare innan vi går till extremhullet. Ja, det känns riktigt. Liksom. Det är inte en här framtidsvision där de har sträckt sig för mycket och allt är teknologiskt och där är det tvärtom. Det känns rätt rimligt att om att kunna ner ja, precis. Ja. Men tror du att vi skulle kunna... liksom? Det är så långt så att poliserna Får äh, License to kill när jag stämmer Men ja, I och med Hur går extremmaskar Är det fullt möjligt Hur tror du att Postapokalyptiskt äh, Sverige skulle se ut Jämfört med Australien <skratt> <skratt> Det ser ut ungefär som Svedal Mycket gröna ytor <skratt> Mycket gröna ytor Ja, det har vi redan kom Kommer inte på länsbygden. Det är ju nästan Mad Max. Fast det, fast det är grönare. <laughs> vi kanske ska bryta här för vårt första avsnitt för säsongen. Mm. Nytt för år är att vi slutar med filmtips och fördjupar oss kanske lite mer historiskt med anknytning till detta avsnittet. Se vi rotar i arkiven. Ja. Och det kallar vi just i arkivet skräll. The Last Man on Earth är en postapokalyptisk komedi från 1924, löst baserad på The Last Man skriven av Mary Shelley, författaren till Frankenstein's monster. 1950 har en pest dödat alla fertila män över 12 år. Pojkar har sedan vaccinerats men blivit sterila som följd. Världen styrs nu av kvinnor- men när man hittar en fertil manlig uteliggare- så startar snart ett krig om honom. Problemet är att han bara vill ha en kvinna- som förnedrat honom tio år tidigare. Du har lyssnat på Projekten rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast.fimtropolis.se Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook- Och som vanligt, gå inte vissa i biomarkret!